Endai, aspaldi denik hasi du debate hori. Eh, eh, debate hori hasi zen weinera aspaldian, eta aspaldian endaian eh, galderak izan dira, jakiteko nola antoratu berzen iparaldean, nola antoratu berzen, erri arteko hagemanak iparaldeari bide berri bat irikitzeko. Eta, eta debate hori batera organizatu du azken hilabete eta urteetan, eta autetxeainiz partu hartu dute. Debate hori alderdi guzien gainetik pasada, eta endaia parte hartu du debate hortan, luzaz, eta autezkundetan edo ez-austekundetan beti debate hori zan da endaian, Eta jadanik ikusi ginean oain dela biru hilabete hemen e, debatea egina zela eta errikoetxeak eta alde bozkatuko zuela eta gau berriz hori bozkatu dugu. Eta nipoztena izan eta azken finean baterak eramandu debateari hori e, endaian e, markatzen du puntuat eta espero dut puntu hori beste egiainitzetan markatuko dela, endaian markatu den bezala.